Alltså farsan Du har alltså inget begrepp om vad det handlar nu om Efter valet alltså. Att det är tidernas konfrontation, alltså. konfrontation alltså. Ni hade ju chansen att öppna en rejäl dialog Alltså att realisera en dialog Men istället har ni låtit det rinna ut Till att det har blivit en polarisation alltså. Eller polarisering va? Därför att du och alla ni Allt vad ni gör och tycker alltså, Det är bara responser på kapitalismens manipulationer Och nu är det alltså ja, Helt enkelt en polarisering Av engagemangen va? Dina attityder är alltså helmålsiga, färsar Du vet inte om dem själv Du är alltså bara objekt för deras manipulationer, färsar Utan att veta om det så Du är inte medveten Du läser ju inget i tidningarna äh, En tv programmen ju Ja, ja, det vet jag Jag läser ju småbåtsannonserna på våren Ja, för förlats ju, så brukar jag läsa de där annonserna Med fotoposering och massage och sånt där. Ja, men du läser ju inte, färsar Du lever ju inte med, alltså Ja, läsa du. Det skulle ju inte vara ur vägen om du började läsa lite grann. Jag kan säga att Johansons grabb han är färdig på tekniskt här inne. tekniskt. är typiskt, typiskt. Där är du spikat och färdig. vad varenda den ska bli förstås. Målinriktade studier, Farsan, grundlägger en konservativ reaktionär samhällssyn. Det är samma sak med dig, Sö. De och du, det är bara föremål för de stora företagarnas manipulationer. De och jag, hur de är. Johansons grabb och jag. Jag har en liten skitaffär och så skriver att bli tvärdig på tekniskt. Vad har det med vart han att göra? Va? Men ända sedan första läsåret har du inte fått ett studielån för att du inte orkat ta några tentamen. Mm. Utan det är din manipulerade farsa som betalar dina studier. för alltså där kom det. Ja det var så klart. Det nu ska man få höra det igen för femtioelfte gången, farsan. Allt i livet, farsan, det är inte på knäga och knäga. För vadå? För, vadå va? för att byta bil, måla båten och sätta den i sjön och pyssla med stugan. Och... Ja, du slipper både båt och bil för mig. För det. Och det vore fan så skönt och slippa se det på landet på sommaren också. Va? Vad är det för fel med att knäga? Förresten och skit om sommarstugan. Tror du att Wallenberg har lurat på mig i stugan, va? Nej farsan alltså det är systemet förstår du Det är systemet så det. Jag vill alltså inte in i systemet Nej nej vilket system Ditt system det där Och läsa lite ryska innan Min lite kinesiska nästa och lite sociologi och lite teaterhistoria Och lite vad fan som helst Utan att bli klar med någonting Vet du varför farsan Därför är för allt Det är samma bedrägeri förstår du Jag vill komma åt något väsentligt förstår du Det måste drivas fram en ny analys förstår du ja ja. ja. Är det den analysen du och bönaren bedriver när du sitter där hemma och hänger om kvällarna va? Och har godheten att dricka upp mitt mellanöl? Jag tycker förresten att du kan be henne sätta på sig något trevligt när de, där hon praktiskt taget bo här. Hon är ju vet jag men hon ser ju för fan ut som enmansslum när hon kommer. Grannarna undrar vad fan nu snart va? Där kom det, där kom det. Där kom det alltså, grannarna, de betyder allt. Alltså, det är borgarklassens främsta kännetecken. Vad ska grannarna säga? Tror du att jag är rädd för dem då va? Ja, förresten säger de bara att du måste vara en fin flicka som bor hemma hos oss För vanligt folk är inte så skitiga som hon Det är bara bättre mans barn Ja men det är väl skönt för hennes byråchef i färsa Att här Svensson ger henne husrum mellan mellanbärsar Förresten så tycker jag att ni kan vara, ja, ni kan vara lite tystare om kvällarna hörde det. Och, och nätterna det, Du kan säga åt honom att vara lite ställa i truten också Jag menar bara för att de börjar prata lite Filippajsi i tv vart annat program så tycker jag inte hon ska sitta här och svänga Och den där orden mamma är med förstått Det passar sig inte nu kommer moralkakan, Hela det reaktionära sexualmönstret. Va? Bara för att ni är torra. Ni är döda. Vem fan är död? Tror inte jag vad det har slått runt om det kriget. Men jag har kallat det göka i hela mitt liv. Och den där jämtan behöver inte använda något rundare ord här heller. Inte heller vi folk i alla fall vad ska inte sitta och prata om gruppsex Mitt i synen på morsan förstår du Ja men det är inte klokt Begriper du inte det Nej ja, men farse, du förstår Det är en ny, ny medvetenhet som vi vill nå så. Man, man ska vara fri farsan Du förstår familjen det är ett fängelse Man ska vara fri och byta partners Äh byta partners Vad fan tror du det skulle likna om jag ringde upp Johansson Och bara honom komma över Magda Och vi rotade ihop ett ormbå här nu Dessa dig för fan det ska jag bara säga. Det kommer det inte att hjälpa för så. En del tycker om det en del tycker inte om det. Det kommer du inte att kunna ändra på hur många jävla kårhus du än ockuperar. En del gubbar vill bara gå på råsunda och halsen bärsa. Och en del frontummar vill bara sitta och prata skit om grannarna. Inga fler blir lyckligare eller olyckligare eller gökar mer med några nya system inte. Ja men försen vad vet du om det? Ja vad vet du då? Tror du inte att du har till i mig någon gång va? Och jag har varit ute och prasslat till vänster Men jag har aldrig varit dummare än jag har insett att man blir gammal en vacker dag Och när man blir gammal Då behöver man nya tänder Och det ska jag säga dig När nubben börjar ramla ur käften på en Då kan det vara skönt att ha kvar sin gamla sparringpartner Förresten nytt göka blir gammalt göka Även om det är drömjöka Det ändrar inga val eller revolutioner på Farsa, vi vill göra, förstår du. Vi vill vara i klockan farsan? Nej fan hon är halv nio hör Jag får låna din bil jag ska ner till stan och demonstrera klockan nio.